Avui som dilluns i com que dilluns ens arriben coses noves als nostres barris. Avui comença el procés de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil que aniria dels 3 als 6 anys, d'educació primària i secundària obligatòria per a l'escola pública i concertada. Aquesta preinscripció inclou novetats enguany. La principal novetat és que dona avantatge als estudiants infantils els pares o germans dels quals siguin exalumnes de l'escola. Així, a partir d'aquest curs, la Conselleria d'Ensenyament premia amb cinc punts extra, en cas eh, d'empat, amb altres aspirants els nens que tinguin pares o germans que hagin estudiat a l'escola triada. Aquesta novetat ja ha rebut crítiques per part del síndic de Greuges, en Rafael Ribó, i de diverses associacions de mares i pares que consideren que la mesura ...que les desigualtats socials. De fet, la Federació de Pares d'Alumnes de, de Catalunya, la FAPAC, ...ha presentat un recurs d'alçada contra aquesta normativa. El considerar que discrimina unes famílies davant altres ...i que augmenta la fractura social, ...especialment en l'admissió d'immigrants a les escoles. Aquesta serà la primera preinscripció després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i les resolucions del Tribunal Suprem sobre la immersió lingüística en quatre casos. Unes sentències que no es reflecteixen en l'impres de preinscripció escolar a judici de l'entitat Convivència Cívica Catalana. Aquesta entitat diu que a la preinscripció hi hauria d'haver una casella que digués en quin idioma volen les famílies que escolaritzi el seu fill. Doncs ja veurem com acaba tot aquest en enrenou. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un poble. Aquí et parla i ja, acompanya en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Doncs avui hem de dir que l'ensenyament obre una preinscripció marcada per l'avantatge per als fills o germans d'exalumnes. Un total de 140.000 alumnes d'educació infantil, primària i secundària estan cridats avui dilluns a la preinscripció escolar, que per primera vegada incorporarà un nou criteri que dona avantatges als estudiants, els pares o germans dels quals siguin exalumnes de l'escola. Així a partir d'aquest recurs, a d'aquest curs la Conselleria d'Ensenyament prèmia amb 5 punts extra. En cas d'empat amb altres aspirants, els nens que tinguin pares o germans que hagin estudiat a l'escola triada. Aquesta novetat ja ha rebut crítiques per part del síndic de Greuges, Rafael Ribó, i de diverses associacions de mares i pares que consideren que la mesura fomenta les desigualtats socials. De fet, la Federació de Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, ha presentat un recurs d'alçada contra aquesta normativa. El considerarà que discrimina unes famílies davant d'altres i que augmenta la fractura social, especialment en l'admissió d'immigrants a escoles. Contràriament, la conselleria d'Irene Rigau defensa que la mesura busca implicar les famílies en l'elecció del col·legi dels seus fills. La conselleria anunciarà avui dilluns el nombre de places totals ofertes, que serà més gran que en el curs anterior, ja que hi ha 5.000 nens de 3 anys més que l'any passat i més alumnes que s'incorporen a la secundària. Molt bé, doncs aquesta serà una de les principals notícies de les quals us en parlarem avui. Continuant parlant de les escoles, hem de dir que es dona el primer pas per la construcció d'una escola al recinte de la Fabra i Coats. Amb l'adquisició de la Fabra i Coats per part de l'Ajuntament de Barcelona, Sant Andreu ha recuperat 31.000 metres quadrats que es destinaran a usos educatius, associatius, vivendes, zones verdes i a un important projecte cultural, la fàbrica de creació. Pel que fa als usos educatius en comissió de govern municipal, s'ha donat el vistiplau per a la construcció de l'escola infantil i de primària que anirà a la Fabra i Coats i que comptarà en prop de 3.400 metres quadrats. Doncs precisament aquesta escola, la Fabra i Coats, caldrà tindre-la en compte també a l'hora de fer la matriculació dels alumnes, ja que en el proper curs doncs, esperar que ja estigui eh, oberta. Hem de continuar oferint-vos d'altres informacions com la que ens porta ara a parlar d'obert el procés per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. La sol·licitud per demanar ajuts i beques continua al seu calendari. Avui es farà la publicació de la llista provisional dels beneficiaris a cada districte i entre avui i dimecres hi haurà el període de reclamacions a cada districte. Molt bé, i com sempre doncs, intentem eh, reflectir també a les notícies dels barris doncs, queden una mica apartats, com serien el cas del Bon Pastor i el Baró de Viver, que fomenten la convivència. Millorar el dia a dia d'una ciutat o barri la qualitat de vida dels seus ciutadans és una tasca que requereix molts canvis. Renovar el mobiliari urbà, ampliar i millorar els espais públics, rehabilitar edificis i també impulsar polítiques socials de convivència.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 En concret, s'han definit 12 actuacions a aquest nivell, que tenen dues grans prioritats, generar ocupació i ampliar l'oferta d'activitats lúdiques extraescolars per als joves. Pel que fa al terreny laboral, l'eina fonamental és treball als barris, una iniciativa que impulsa el Servei d'Ocupació de Catalunya i que actualment ja dona feina a 27 persones. I hem de continuar fent referència ara mateix al barri de La Sagrera, ja que el Festival Barcelona Visual Sound converteix el Centre Garcilaso en un espai d'exhibició. El Centre Garcilaso s'ha convertit aquests dies en un formiguer de joves, alguns joveníssims, creadors arribats de tots els racons d'Espanya per participar en la vuitena edició del Barcelona Visual Sound, un festival de creació audiovisual en què participen 236 obres amb pràcticament una única característica en comú, estar fetes per artistes de menys de 35 anys. L'exhibició de les animacions, documentals de contingut social, videocreacions i videoclips realitzats per aquests xavals, que s'exhibegen. des de dimarts fins aquest divendres, es combinen més d'una cinquantena d'activitats gratuïtes repartides per tota la ciutat, obertes als amants de l'audiovisual. Molt bé, i ara parlem novament de Baró de Viver, que resumeix la seva història en un gran mural. La història del barri de Baró de Viver de Sant Andreu comença l'any 1929 amb la construcció de 381 cases barates. En les primeres fotos del gran mural que cobreix les pantalles acústiques del passeig de Santa Coloma es veuen algunes d'aquestes cases, les últimes de les quals es van enderrocar l'any 1999 després d'un procés de remodelació que va durar 14 anys. La Teresa Roca, de 70 anys, es mirava la primera foto amb una triple enyorança. Ella és la jove de 16 anys que passeja orgullosa entre les cases baixes del braç del seu cosí. Al costat, també en grans dimensions, hi ha una foto del seu fill jugant al carrer uns anys més tard. Ella ja és mort, va morir quan tenia 40 anys, explica. La Teresa enyora la seva joventut i el seu fill, però com la majoria de, de veïns de Baró de Vivem, també troba faltar les cases barates. Ens mancaven moltes coses, però eren feliços. Molt bé, doncs hem de dir que la idea de cobrir les pantalles acústiques amb un mural amb fotos dels veïns va sorgir d'un grup d'estudiants del barri l'any 2004 i que eh, la senyora Gemma Montbrú va fer acte a la inauguració de divendres d'aquest mural i va dir que mm, va parlar d'art al carrer per als veïns però sobretot per als més grans els més important és tenir un espai comú per la memòria. I parlem ara de les entitats, de les ONGs, ja que estan en un moment, doncs, diríem, de, doncs, força complicat. Els, segons les ONGs, de solidaritat per a les retallades públiques doncs, no estan passant per al millor, millor moment. Les retallades pressupostàries del Govern central, del 32% als últims pressupostos i de la Generalitat, del 25%, han portat les ONGs catalanes dedicades a cooperació al desenvolupament a llançar un SOS sobre l'alarmant falta de recursos per seguir portant a terme els seus plans solidaris. Tant és així que entitats com Intermon o CETEM estan plantejant retallades de plantilla. Altres, com Acció contra la FAM, han vist projectes a Colòmbia o Palestina no tenen finançament públic i s'han de replantejar. Les entitats es reuniran avui amb presidència de la Generalitat per expressar la seva alarma i reclamar un interlocutor directe, després de la destitució de l'anterior responsable de cooperació del tripartit, David Minoves, que no ha estat substituït. Molt bé. I continuem amb altres informacions que ens porten a parlar mateix del viaducte del carril bus de la C-58, que s'iniciarà al mes de març, o a sigui, dir, està a tocar això. Les obres de construcció del carril bus i per a vehicles d'alta ocupació, és a dir, els carrils BAU, a la C58 entre Cerdanyola i Sant Andreu, viuran a partir del març de l'any que ve una de les fases més espectaculars, amb la instal·lació del viaducte de 890 metres, i que transcorrerà transcurrerà alçat enmig de les dues calçades. Per no afectar ni reduir el trànsit de l'autopista del Vallès, es farà servir un sistema llançavigues, que és un procés constructiu que es recolza sobre els pilars que subjectaran al futur viaducte. Molt bé, i encara ens queda alguna notícia, com per exemple la convocatòria de rehabilitació que es presenta per aquest any 2011. Ha entrat en vigor la nova convocatòria de rehabilitació per l'any 2011.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 El camp està a Candragó i aquest cap de setmana s'hi celebra el torneig d'inauguració en què ja s'han inscrit gairebé un centenar de participants. Aquestes instal·lacions de Candragó Dragó d'una hectàrea van obrir les seves portes fa dues dècades. A partir d'ara poden acollir competicions oficials. El camp s'ha ampliat amb 6 grims més i 9 forats. S'ha dissenyat seguint els models irlandesos. El pitx empat de Candragó vol acostar aquest esport al públic general i treure'n l'etiqueta d'elitista. Per això ofereix un abonament mensual que no arriba als 30 euros. Molt bé, doncs amb aquestes informacions nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa per tornar a continuació per oferir-vos més notícies, més informacions referides als nostres barris. Això serà d'aquí a un moment. X passetes al metre quadrat, zona tranquil·la amb vistes al mar. A 10 minuts de la capital, per l'autopista només un sol. I a 500 metres els catalans s'hi truca ara, s'hi trobarà. La senyoreta mai t'hi convencerà. Pre d'ocelletes, quirolats, papallones i bolets, allanyeteires, pastorets, pescadors i pagesets. Mira qui peta el teu, qui no fa enura. Un raconet feliç, tot envoltat de bosc, tot això eren vinyes, tot això era el blanc, tot era verd, tot era cap sembrat. No trobo casa meva, no trobo casa meva. Mm -hmm. Tot això eren vinyes, tot això era el blanc, tot era verd, tot era cap sembrat. No trobo casa meva, no trobo casa meva. Ple de cellets, esquiroletes, papallones i volets, allanyetaires, pastorets, pescadors i feixets, mira quin tot envoltat de bosc, lluny de la vida gris, es venen, dius, amor! Torra, piscina, jardí privat, equis passetes, el metre quadrat, zona tranquil·la, vistes del mar, al 10 minuts, tal, el capítol. Vinguiu a veure, no s'ho creurà, quin not és Seguirà. Aquí a qui petllem pel seu benestar. Digui a la Maite com el vol pagar. I els ocellets, esquirolets i papallones i bolets faran que visqui mig d'un somni natural i muntanyec. Mira quin ve és el teu, quin ho fa anorà? Un raconet feliç, tot envoltat de bosc. Tot això era blanc, tot era verd, tot era sembrat No trobo casa meva, no, no, no No trobo casa meva Tot això era vinyes, tot això era blanc Tot era verd, tot era No trobo casa meva, no No trobo Des del 91.6 de la FM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Pilar Lleonar, que és tècnica d'educació del districte. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquéssiu, perquè avui ja comença el procés d'inscripció escolar, quins són els passos que han de seguir a la gent per poder fer aquest procés d'inscripció. D'acord. Eh, Josep, sempre us explico una mica el tema de les dates, eh? uh -huh. perquè el estigui... Que no se'l dipassi, vaja... Aviam, de, avui comeès efectivament la prescripció al segon cicle d'Educació Infant, Educació primària i E. Eh, doncs es podrà fer des d'avui mateix fins al 25 de febrer, inclòs. Aleshores la matriculació no es farà de, fins al, del 6 al 10 de juny i que hi ha tot un període eh, de mesos entre entremigs que és el període en, en el què es desclosa una mica la, les fases Eh? una uh -huh. puntuació i una mica tot aquest tema, que això queda recollit amb la resolució que avui doncs, el, el Consorci han enviat als responsables de districte, que és el, el, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sobre la prescripció i la matrícula de l'alumnat. Uh -huh. Aleshores, eh, el que han de fer els pares i mares doncs, és omplir la, la, els papers de la prescripció i és molt important que no posin només una escola, sinó que intentin al màxim d'escoles possibles. Uh -huh. Això és, és bàsic i sobretot que entreguin els papers a l'escola que ells ellsescullen. Eh? Uh -huh. I sobretot insisteixo que no ho facin que no entreguin els papers a més d'una escola perquè automàticament quedaran eliminats. Eh? Uh -huh. Entonces, em que és important aquestes dues coses que posin més d'una escola i després que els entreguin només en un lloc. Eh? El lloc en principi són les escoles que es pullen en primer lloc l'escola o bé el consorci mateix que és, uh -huh la plaça Orpinaona. Eh? Aleshores, eh, no sé, si voleu que us com... Tenen fins al dia 25 de febrer, no? 25 de febrer inclòs. Eh? Uh -huh. Aleshores, mireu, a partir del 25 de febrer eh, bueno, hi ha l'altra tremesa de sol·licituds. Eh? Uh -huh. El 15 de març es publica la llista de les sol·licituds amb el barem global que s'ha obtingut. Eh? Uh -huh. A partir d'aquí, el dimecres 16... Sí. Eh, el dijous 17 i el divendres 18 hi ha un període per presentar les reclamacions és a dir, un cop es publica les llistes i les uh -huh. famílies veuen que aquestes llistes baramades no estan d'acord, poden reclamar 3 dies repeteixo, eh? el 16, el 17 i el 18 de març uh -huh. Llavors, a partir del de... 15 de març si hi ha uh -huh. situacions d'empat es fa un sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds eh? uh -huh. i eh, el dimecres 23 de març Sí. doncs ja surten les llistes ordenades en funció d'aquest sorteig públic, uh -huh. d'acord? En tot això es pot trobar a la pàgina del Consorci d'Educació, eh? Ho dic perquè ara són moltes uh -huh. dades i el Consorci d'Educació es troba. També recordar que les UAC del districte ja hi ha la revista Barcelona és una bona escola, amb uh -huh. la guia de centres, sí. i per altra banda hi ha un fulletó que parla de, de, bueno, de les dates d inscripció i dels criteris de prioritat en l'ambició d'alumnat. Uh -huh. eh? Perquè nosaltres el que, ha, el que ens ha arribat és que hi ha 5.000 nens més dels que... 5.000 nens més del que, 5, sí. Sí, 5. Més del, del que era l'any passat, no? Clar, clar. això és eh, a tot Barcelona, eh? Després cal veure per districtes com està aquest tema. Eh? Uh -huh. Sí que es preveu un augment aquest any, eh? Després descendeix això als especialistes del Consorci d'Educació que es basen en bueno, una sèrie de de, de, informacions que tenen, no? d'estadística, de noves construccions, d'evidents, etc sí que preveuen que aquest any sí i després torna a baixar. Uh -huh. Perquè hi ha una diferència important, no?, a l'hora de fer aquesta preinscripció en guany. La diferència es refereix als punts uh -huh. complementaris. Sí. Bé, de fet, en relació a passat, la novetat, diguéssim, és que eh, per desempatar, i això és molt important que les famílies ho sàpiguen, no més, uh -huh. no? d'entrada no. Eh? D'entrada hi ha els mateixos criteris generals que sempre. Eh? Sí. Eh, però amb el desempat sí que es té en compte doncs, si formes part d'una família monoparental, abans només era la família nombrosa, ara és la monoparental també, veiem 15 punts de desempat, i la novetat d'aquest any és si el pare, la mare, el tutor, la tutora, el germà o germana de l'alumna o alumna, han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts. Eh? La novetat són aquests, diguéssim, 15 i 5. Tot Perquè, i que, sí. bueno, aquest any s'aplica i veurem si té continuïtat eh, aquest criteri, però aquest any sí que en principi s'aplica. Uh -huh. Perquè què és el que pot donar punts a, a, un, a, a, una, a un pare o un, a algú que escrigui, que faci la preinscripció, què és el que dona punts? A... Val. Els criteris generals, no? Uh -huh. Els criteris generals serien germans o germanes matriculats al centre on tu vols eh, inscriure tens 40 punts d'entrada uh -huh. eh? després la proximitat al domicili eh? si tu tens el teu domicili a l'àrea de proximitat del centre que has posat en primer lloc tens 30 uh -huh. si eh, no tens el domicili però és el lloc teu de treball tens 20 uh -huh. i si el domicili està al mateix, domici... al mateix municipi eh? però no en el mateix barri ni a la mateixa àrea de proximitat tens 10 Eh? si dius a Barcelona tens 10 punts. Ai, perdó, el domicili està mateix municipi del centre, Barcelona en aquest cas. Sí. Eh? Uh -huh. Aleshores eh, hi ha un altre criteri general que seria si els pares, mare, bueno, pare, mare, tutor, tutora legal, reben la renda mínima d'inserció, eh, la PIRMI, uh -huh. que tens 10 punts. Eh? Uh -huh. I després si hi ha un tema de discapacitat, igual o superior al 33% de l'alumne, o bé, això és important, d'un familiar de primer grau, estem parlant de germans o pares, són mm. 10 punts més eh? en el cas dels batxillerats doncs estem en compte la mitjana de l'ESO eh? uh -huh. és a dir, que d'aquests tres generals tenim el tema si hi germans matriculats en el centre que són 40, els temes de domicili amb les diferents variants si el pare o la mare reben el pirmis uh -huh. i el tema d'incapacitat. incapacitat de discapacitat, perdona és un uh -huh. 33, sempre ha de ser 33. Tots aquests criteris, evidentment, han d'estar corroborats i comprovats, eh? Uh -huh. eh? Si s'entra la cuina del consorci, explica quina és la documentació oficial que s'ha de portar perquè tingui validesa. Uh -huh. Això com a criteris generals. I els complementaris, tindríem el que hem dit, no? Si família nombrosa o parental, 15, 1. 20. Si hi ha una malaltia crònica, alerta, ha d'estar eh, avalada per eh, un centre de salut pública. Eh? és a dir, per a la medicina pública. Uh -huh. Aquesta malaltia crònica sí. ha d'afectar el sistema digestiu, el teu metabòlic, ja que s'inclouen les persones celíacas. Uh -huh. Tenen 10 punts, i aquesta novetat de punt d'aquest any, que si el pare, la mare, el tutor o la tutora, germà germans, de l'alumne estan amb el centre on tu vols fer la prescripció, que són 5 punts. Uh -huh. eh? Han estat no només si estan, que aleshores ja tens els 40 punts, sinó, a més a més, si els, per exemple, els pares han estat exalumnes, doncs tenen 5 punts. Bueno, no sé si s'ha sí. entès una mica. Sí. Sí. Sí. Sí. Perquè encara hi la possibilitat de poder uh, accedir a les escoles per veure com són? Portes obertes s'han acabat oficialment, uh -huh. però Bé. qualsevol pare o mare, tot legal, pot demanar una entrevista a les Eh? Uh -huh. Em consta que hi ha escoles que, degut a la llarga o gent que ha demanat, estan fent altres portes obertes. Eh? Uh -huh. Sempre, jo diria, un pare o una mare davant d'un dubte que truqui a la direcció i que puguin fer una visita a l'escola. Uh -huh. eh? uh -huh. Les portes obertes del districte ja han acabat, uh -huh. però sí que em consta que hi ha escoles que, que les fan igualment, eh? a tall individual o a un grupet de parats reduïts. A Sant Andreu sabem quin, quin número d'alumnes hi ha. Uh, que vulguin accedir la parada no, la, la sabria eh? però en aquests moments no ho tinc aquí uh -huh. però no t'ho podria ho sento, eh? no ho tinc en aquesta dada. en tot en cas en principi sí preveia un petit increment eh? uh -huh. en tot cas ho consultarem a la pàgina web i sí, donarem no, aquesta la, informació sí, sento, eh? però en aquests uh -huh. moments jo ja no ho tinc d'acord doncs en principi poca cosa més a afegir, només que aprofitin aquests dies que tenen fins al dia 25 de febrer, doncs, per poder Exacte. fer... Exacte. I sobretot això que he dit al començament, eh, de, de que posin més d'una escola, uh -huh. i que només entreguin els papers en un lloc, eh, perquè això sí que són criteris d'exclusió, eh. Clar, perquè potser eh, si no tenen opció a la primera escola sí que puguin tindre opció a la segona. Que Exacte, posin. la segona o la tercera, el màxim d'escoles que puguin posar. I amb el uh -huh. cas de que no tinguessin accés a cap de les escoles posades, uh -huh. hi ha una comissió que uh -huh. fa una assignació d'ofici eh? i els pares tenen uns dies per si estan d'acord o no estan d'acord amb aquesta comissió d'ofici uh -huh. amb aquest perdó, amb aquest lloc que se'ls ha assignat d'ofici i a partir d'aquí poden fer les reclamacions oportunes eh? uh -huh. Uh -huh. és a dir que el sistema digui, sempre està plantejat per tal de que el a cada pas pugui dir la seva no? ara o uh -huh. Són... sí. La veritat és que hi ha hagut alguns canvis, però uh, sí que nosaltres hem d'aquí intentar doncs, informar al màxim perquè els pares doncs, vagin un millor, millor orientats a l'hora de fer la seva preinscripció. Exacte. D'acord. Doncs, sí. doncs Pilar Llebonar, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Sí. Si vols afegir alguna cosa més al respecte. No, al principi això, uh -huh. esperem que vagi molt bé. Doncs sí, perquè sí. comença avui i fins a la setmana que ve doncs, encara tenen temps de, de poder fer aquesta preinscripció i que doncs, tinguin sort de, a l'hora de, de poder inscriure el seu fill. Sí, sí i sobretot això les UACs que poden recollir la revista de Barcelona és una bona escola. Eh? Que això l'aprovaran no? a l'Ajuntament? Sí, a les Oficines d'Atenció Ciutadà. No? D'acord. I que si no està a la vista que la demanin perquè ja la tenen. Jo avui he anat a mirar i estava tot preparat. I quan fan la transcripció eh, els hi fan posar un codi al costat del nom, això també penso que és important, i ho posa la guia aquesta. Uh -huh. I si no, quan vagin a l'escola, doncs, la mateixa escola els dirà quin és el codi que han de posar. Aquesta revista la trobaran a l'oficina d'atenció al ciutadà, que hi ha cada districte. o al centre Garcilas o als baixos. Molt bé. Eh? D'acord. Doncs moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. A vosaltres. Adeu, bon, bon dia. dia. Molt bé, doncs ja tenim més dades a l'hora de fer la preinscripció per als nostres fills o per a les nostres filles d'aquesta doncs preinscripció que comença avui i que cal tenir en compte doncs, a l'hora de fer aquesta preinscripció que dèiem. El que també hem assenyalat és que el fet que el, els nens que tinguin pares o germans hagin estudiat a l'escola triada això doncs, ha estat eh, rebut en alguns casos, doncs, no massa favorablement, però sí que, eh, doncs, és, és que seran un dels brems o una, o una de les dades que es portaran a terme enguany i ja veurem si l'any següent doncs, es continuen mantenint. Molt bé, doncs, Avui hem tingut a Pilar Llaonar, que és tècnica d'educació del districte de Sant Andreu. Eh, doncs, ben segur que a eh, mesurar doncs, que es vagin eh, desenvolupant aquests eh, terminis doncs podrem continuar-ne parlant i donarem tota aquella informació doncs, que els nostres eh, ciutadans o, o, el, o, els ve, o veïns doncs, vulguin saber al respecte. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa. Escoltarem una mica de música, però tornarem en, en menys d'un minut, ja que el que volem fer és parlar a continuació doncs, del com ha anat aquesta copa del rei de Waterpolo que ahir va arribar a la seva final i que va doncs, permetre que el Club Natació Barcelona s'endugués aquesta 25a Copa del Rei. Molt bé, doncs nosaltres ara fem una petita pausa i tornem tot seguit. Cerc dins el meu cap i no trob res clar. I això em fa cercar un pot d'amor. Des del 91.6 de la FM escoltes Tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem endavant amb el nostre programa d'avui. Recordeu que tenim dues vies de contacte. Una és el 9-345-6454, que seria el nostre telèfon, i l'altra seria el nostre mail, que és informatius.com. I ahir es va acabar de disputar el que és la 25a Copa del Rei de Baterpolo, que per segon any consecutiu s'ha organitzat al Club Natació Sant Andreu. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic al cap de premsa o un dels responsables de premsa del Club Natació Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia Jordi, què tal? Doncs eh, Borja, tu mateix, eh, com valores el, el, aquesta Copa del Rei que va, es va acabar de disputar ahir? Doncs mira, la part meva, que és encargar-me de premsa, organitzar tots els mitjans de comunicació perquè poguessin acudir des de la divendres ahir als quarts, en finals i final, contentíssim. Eh, ha sigut per mi l'estrena com a cap de premsa del Comunitat de Sant Andreu uh -huh. i trobo que la rebuda dels mitjans entre tres les xarxes televisions locals, en BTV, amb altres mitjans, la CUC, que va venir ahir, Catalunya Ràdio, informant cada minuts actualitzant dades en Catalunya i formació, va ser tot un èxit. Això per la, perquè em toca a mi que puc opinar. La resta, jo trobo que tothom amb qui vaig parlar, amb la gent que vaig poder interagir amb impressions, estàvem molt, molt contents. Més que res, perquè va ser una Copa del Rei a nivell organitzatiu esplèndida i a nivell esportiu increïble. Vull dir, és de les coses que la gent destacava més com és possible que hi hagués tanta igualtat des de la primera ronda amb resultats heu seguit durant ja sabeu, el quart de final resultats amb la mínima diferència de només un gol en els tres primers partits mm. i semifinals també van estar bastant disputades, tot i que els resultats ja van ser una mica més amplis sí. i la final d'ahir va donar la sorpresa al Barcelona, un equip que portava ja cinc anys sense arribar a la Copa a la final de la Copa del Rei i que es va enfrontar contra el a priori favorit, que era el Barceloneta, mm -hmm. guanyador de les últimes cinc edicions i mira, li va fer un traje al final va guanyar a part 7 a 3 i va ser el que dominava el partit. Mm -hmm. Perquè costa organitzar una Copa del Rei com la que hem viscut? Sí, sí, és que és, és molt de temps de, de preparació. Mm -hmm. eh? Sembla mentida, però clar, eh, monopolitza tot el que és treball d'oficines, el que mm -hmm. és eh, la revista, el que és la pàgina web, el que és eh, mm -hmm. eh? bueno, el contacte diari, les trucades telefòniques... Sembla mentida, però bueno, és una mena de, de preparació diguem, és exclusiva durant uh -huh. mesos que el club natació s'hi dedica en cos i ànima a preparar un esdeveniment a nivell espanyol, com és la Copa del Rei, uh -huh. bueno, que té la transcendència que ja podeu veure. Va sortir per l'Esport 3, al meu canal de, de la televisió de Catalunya, ho uh -huh. uh, va seguir també teledeporte a nivell nacional. Vull dir, eh, la gent, els, els treballadors del club, des del de president, el president és el que dona la cara i al final que més treballa, perquè és una supervisió fins uh -huh. a l'últim dels treballadors, i dediquen, doncs, això, en hora tota la seva jornada laboral i més, eh, a que la Copa del Rei bueno, doncs, sigui, sigui un èxit en tots els nivells. Perquè des de quan portava organitzant aquesta Copa del Rei? Mira, eh, diria que a la tornada de Nadal, uh -huh. perquè ja estava bastant encantat, ja sabíem les dates, i, bueno, va ser qüestió de... La, el treball de l'última setmana és gairebé de, de repàs, d'assegurar-se que tot està en ordre, Mm -hmm. perquè, vull dir, la feina difícil de demanar plantilles, de demanar assistència, la part de Portugal, d'Elena, que aquesta és impressionant, mm -hmm. eh, ja es fa durant els mesos prèvies. L'última setmana són confirmacions, eh, són canvis d'última hora, són, bueno, entrega de presentació de la competició, però ja l'última setmana gairebé hem plantat el dia de la competició. Bé, bueno, doncs mm -hmm. a, a, a veure què surt, però vull dir, la feina està feta ja. Vull dir, la feina la vam començar principis de gener i l'hem acabat la primera setmana de febrer. Mm -hmm. I ara, aquesta era la segona vegada que organitzava la, la Coba del Rei de Waterpolo? Sí, sí, sí, correcte, correcte. Per segon any consecutiu, mira, s'ha ofert el comunitari de Sant Andreu, uh -huh. la Federa Espanyola va quedar molt contenta a l'edició de l'any passat, a la presentació va dir que va ser la millor, i això que diu un president de l'Espanyol, que diu un president de la Federació Socatana, sorprèn, perquè diu, mira, no hauríem de ser oficials, i mira, que s'ha organitzat en altres jocs, però van quedar molt contents. A nivell, doncs, ja et dic, d'aquesta una competició, una festa esportiva, que no va haver cap distracció, que tot va funcionar, perfectes condicions. I aquest segon any jo jo trobo, jo trobo uh -huh. que ha estat la consolidació. O sigui, l'any passat sí, es va fer, diguem, l'estrena, i aquest any uh -huh. el que podia haver fallat, de eh, més cobertura mediàtica, el que podia haver estat... Doncs mira, hem tingut un vídeo marcador que era una cosa impressionant poder seguir les repeticions del partit en directe. Vull dir, que semblava la televisió i una pantalla gegant on podies veure els dorsals dels jugadors, les faltes, els gols... Vull dir, a una piscina del barri de Sant Andreu que tingui aquesta transcendència, vull dir, aquesta preparació, ja et dic, tot el conjunt que es va fer, per mi és una, és una alegria i la veritat és que demostra que a nivell organitzatiu el club estava tan alt. I hi haurà tercer any consecutiu o això encara no es pot dir? Doncs mira, a l'apartat de rumorologies van dir a la presentació que el Waterpolo Navarra havia proposat de fer-la l'any que ve. Llavors, això com sempre és una idea que es plantegen que al comentari s'entendré, doncs potser s'hi torna a presentar i després els responsables de Waterpolo, que és la Federació Espanyola, decideixen i diuen, doncs mira, confiem ...a la gestió de la comunicació... ...tornem a fer-la allà... No sé ...si som, ja dic, som gent de, de confiança... ...o si no, canviem una mica d'aires... ...ens anem a, al nord d'Espanya... ...i la fem allà... Sí. ...també et dic Jordi, que... ...ja sap o si sigui, dels vuit equips, sis eren catalans... ...llavors, a, a nivell de desplaçaments... Sí. ...jo no sé fins a quin punt... ...a nivell personal t'ho dic, eh... ...no, no, no m'ho vull ficar... ...però s'haurà comptes rentable... ...enviar a sis expedicions... ...cap allà, cap a Navarra... o bueno, ...però en tot cas... El que es faci l'any que ve ja és ja qüestió d'això, de decisió de la federació. Bé, almenys a eliminar el Real Canoe, que era, ens venia de Madrid. Sí, sí. sí I sí. això ja és important, que doncs, aquesta, aquesta fita, no? Sí, sí, de sí, tant. Doncs esperem que l'any que ve els a de Sant Andreu també puguem continuar gaudint d'aquesta Copa del, del Rei aquí a les, a les nostres piscines. Ojalà, doncs esperem que tornem a estar i si no, Waterpolo ja cada cap de setmana no? que l'has esperat massa, vull dir, ja. si veniu a veure el masculí o el femení de Waterpolo que juguen en Divisió d'Honor uh -huh. podreu veure espectacles doncs, bastant, bastant semblants al que hem poder veure aquest cada setmana Doncs animar la gent que ens estigui escoltant ara mateix doncs que el Waterpolo de Sant Andreu està en una bona posició dins de la Lliga i doncs això animar-los a que acabagin cada cap de setmana a gaudir de, del nostre equip, no? del nostre club D'acord, doncs, moltíssimes gràcies, Borja, i això, esperem doncs més notícies de Waterpolo aquí i a través d'aquests micròfons. Un plaer, Jordi, una molt altra. Bé. Vinga, doncs, que vagi molt bé. deu, -siau. deu -siau. Molt bé, doncs, ja sabeu com s'ha organitzat, de quina manera s'ha fet aquesta 25a Copa del Rei de Waterpolo, que va donar com a resultat, doncs, la victòria del Premi Natació Barcelona, que va, doncs, tal com ens deia el el Borja, que és el cap de premsa de, de la Club Natació Sant Andreu, doncs finalment va guanyar el Club Natació Barcelona. Doncs nosaltres ho, ara el que fem és una petita pausa i ens anirem a parlar precisament d'esports. No parlarem tant del Club Natació Sant Andreu perquè ja hem, ja hem parlat una estona, però sí que s'interessa doncs, saber les altres disciplines, les altres competicions com, com estan anant i de quina manera doncs, eh, els veïns doncs, poden, en poden gaudir. Ara això serà d'aquí un moment, fem una petita pausa i tornem tot seguit. què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada mitjodia Tot un poble. Molt bé, don, ja sabeu que podeu seguir tota la informació referent als diferents barris de Sant Andreu a través de la nostra pàgina web, que és www.rtb-mitjofaimap.com i també a través de nostre blog, que és totunpoble.blogspot.com. I tenim, a l'altra banda, del fil telefònic a en Pol Gustems perquè ens actualitzi, perquè ens aporti doncs, tota la informació esportiva d'aquest cap de setmana. Mol bon dia. Hola, Jordi, bon dia. Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana esportivament parlant. Home, doncs uh, comencem, diria que bastant, bastant bé, començant parla la victòria del, del Sant Andreu, en aquest cas, contra l'Esportim uh -huh. Maonés, 2 a 0 la victòria que com bé saps eh, convenia i ja hem dit la sí. setmana passada que havia de ser emoció, sí o sí que no, podia, no podia fer de cap manera perquè era un partit un partit clau per seguir obtenant la zona de playoff no ens va aconseguir la victòria i més eh, també la resta de rivals de la part alta van punxar, van, van, van petar el Sabadell van petar Badona, per tant el Sant Andreu amb aquesta, amb aquesta victòria situant altre cop la zona de playoff una marca el primer gol Dani Martí uh -huh. que feia unes setmanes que no acabava de ser titular i el segon el Migueles que ja en porta 10 uh -huh. per tant, victòria molt es va en la 6 sala i empresari es passa ben perdit a Benidorm el qual també és molt important contra un equip que està a zona de promoció per descendre per tant, en principi, si les coses n'essin com han d'anar s'hauria tornar a guanyar i ja fer l'últim pas ja per posar-los a pli-off o sigui, Això vol dir que encara hi hauria possibilitats per part del Sant Andreu, no? Sí, jo crec que potser hem una mica tapats en no? una, una segona fila aquestes setmanes, però bé, amb aquesta, amb aquesta victòria, també els empats de Badalona i Lleda, que tot i ser empats eh, contra equips de rivals directes, també van sumar una miqueta, i més, que la zona alta sembla que ningú es vulgui distanciar molt enllà, és a dir, estan tots en, en en un o dos punts, és a dir, Badalona està primer amb 44, però el segon, tercer i quart estan els tres amb 43. Per tant, mm. està la cosa molt, molt apretada, el Sant Joan de 39 per tant, a cinc del dia una cosa que no passava feia moltes setmanes. Uh -huh. Per tant, doncs, esperem que el Sant Andreu continuï aquesta bona ratxa, no? Esperem que sí, l'altre dia es va veure un bon Sant Andreu, amb una estipulació del joc bastant bona, moltíssima. Uh -huh poc habitual poc habitual en últimes jornades, per tant mm. no sé si per la de l'esporting va on i que és un tribal també complicat des d'una de mitja alta, però s'ha de veure un bon equip un bon círculo de pilota i va faltar potser l'encerra que ara portaria al mm. final va arribar, arribar els gols els dos gols d'Anna Martí i de, i de Migueles, però vaja eh, potser caldria fer una mica més la punteria per, per acabar de, de pujar de posicions, però bé en aquest cas, aquest diumenge, sí que vam marcar-ne un 2, que, ja, que ja convenia. El que sí que ens van fer esperar una mica, eh?, aquests dos, dos gols. Exacte, el primer que va al minut 70, i l'últim, quan eh, el gairebé ja estava a punt d'ensenyar l'àrbitre el temps suplementari. Per tant, eh, va costar que arribessin, però jo ja dic, primera meitat, molt bona de Sant Andreu, molt bon joc, i faltava culminar-ho. Sembla que els 26 que tenim no acaben de no et perquè ja sabem, Dani Martí és mig campista, Miguel és mitja a punta, mat Matamala fa bons perdins, però escolta, jo crec que, es que treballa molt, treballa molt, ajuda moltíssima a l'estat de l'equip, però al final que és <ríe> ficar-la pel des de la porteria els costa. Aquesta, aquesta temporada va ser per la cosa així, ni Joel, ni mala, ni Manteca, Manteca una mica més, som a cap 3 no sí. estan trobant el camí del gol. I pel que fa a les altres disciplines, podem dir alguna cosa? Sí, va apuntar breument que la Montañés va perdre, tot i que continuava la alta, la tercera divisió, va perdre el Castelldefens per 2 a 1, i quan entrem com va una mica la, la Copa del Rey de Waterpolo, que se la uh -huh. aquí a la piscina de Pere Serrat d'aquí de Sant Andreu. Uh -huh. uh, Aviam, ja, el Sant Andreu uh, va estar, jo crec, que en, el seu, en el seu nivell. Va arribar a semifinals, es va trobar amb club de seu Barcelona, que seria l'aposta campió, i el va engolar ja per 12 de 3. Per tant, uh, vam uh -huh. arribar on, on, on vam poder, no? Quart lloc, uh, que està força bé, però... Uh, Uh -huh. Barcelona, i Barcelona i Barcelona estan a un altre nivell, a una altra lliga per tant, uh -huh. tampoc ens podem, podem buscar més coses i vaja, vam veure la final entre Barcelona i Barcelona uh, victòria, sorpresa, sorpresa de Barcelona perquè en principi Barcelona tots coneixem que porten unes, unes temporades guanyant tot no sé si van estar cansats, si tenien també el el costat del quadre més complicat, però bé, eh, el moment va guanyar finalment el Comuny de Barcelona per 7 a 3, una victòria uh -huh. que no s'esperava, però bé, i ja està bé que guanyi el Clim i Solterna una miqueta aquestes victòries. El que hem estat parlant abans amb el Borja i li deu-n'hi-do el que costa organitzar una, una competició d'aquest tipus, eh? No, sí, sí, vam, vam poder veure el... El, hem enviat una enviada especial ahir mm. al, al matí i està molt, molt bien muntat la piscina era molt maca mm. havia molts mitjans cobrint-ho i sí que costa organitzar-ho perquè eh, clar, és un esdeveniment a nivell estatal i, i, i hi ha els millors clubs de, de waterfall de, de, de l'estat per tant hauria ser un, un esdeveniment important L'estima que potser no s'ha de donar també tampoc el, el pes mediàtic en, el, en la premsa que necessita però que. Vaja, en tot cas era un gran, un gran espectacle esportiu uh -huh. i pel que fa el bàsquet com ha anat aquest cap de setmana? pel bàsquet ho haurem de saber demà ho <ríe> haurem de saber demà però és d'esport i a part, sí, la van tenir un inconvenient i és que ningú va poder venir a fer-lo però vaja que uh -huh. no preocupin l'audiència perquè demà segur bé som bé doncs esperem demà el Paraules d'Esport a partir de les 6 de la tarda doncs, tota l'actualitat esportiva dels nostres barris D'acord, Jordi. D'acord, doncs moltíssimes gràcies pel gust, per la teva connexió i estem en contacte. A tu, bon dia. Vinga, bon dia. Adeu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara doncs anem a veure quins són els actes d'agenda que ens esperen per aquests dies perquè, Déu n'hi do, eh, la quantitat d'actes que encara podem, eh, doncs, desgranar i comentar-vos eh, a través d'aquests micròfons. Doncs per començar a dir-vos que continua la vuitena edició del Festival Barcelona Visual Sound. Ens ho la Mireia. Es tracta d'un festival audiovisual jove que és d'haver un espai d'exhibició i una plataforma de promoció per a la gent jove, artista i creadora en l'àmbit audiovisual. El Barcelona Visual Sound combina concursos en diferents àrees de la creació audiovisual amb activitats gratuïtes divulgatives relacionades amb les mateixes àrees. Una de les moltes seus de la ciutat on s'hi celebren aquests actes és el centre Garcilaso, al carrer Joan de Garai 116-118. La programació al centre de Garcilaso és la següent. Avui, a les 3 de la tarda, el taller Autodocument, una activitat educativa dirigida als adolescents a càrrec de Colectivo Piloto. És una activitat concertada prèviament amb centres educatius. I demà, a dos quarts de nou, una trobada de debat, l'espai documental a la televisió. És una trobada de programadors de televisió amb productors i realitzadors independents a càrrec de la plataforma Indoc, una taula rodona integrada per programadors de televisió on es repassaran els espais que existeixen en les televisions catalanes i espanyoles destinats al documental. Es parlarà sobre la necessitat d'obrir més espais per al documental i les possibles vies alternatives de col·laboració entre els documentalistes independents i les televisions. Doncs ja ho sabeu, teniu acte al Centre Garcilaso avui a les 3 i demà a dos quarts de 9 del vespre. I continuem amb d'altres informacions que ens porten a parlar mateix del Club de Lectura 2010-2011 que es realitza a la Biblioteca del Bon Pastor. Aquesta tardor torna al Club de Lectura de la Biblioteca del Bon Pastor. Si teniu ganes de llegir, de fer amigues i amics i de comunicar experiències, sensacions i pensaments amb l'excusa d'una lectura interessant, us podeu inscriure al Club de Lectura. Les places són limitades. Les trobades són un cop al mes, d'octubre del 2010 a juny del 2011, el tercer dimarts de cada mes a dos quarts de vuit, a la sala polivalent de la biblioteca. La conductora de les sessions és Maria Sant Pedro Sánchez. Si esteu interessats en assistir al club, podeu passar per la biblioteca a recollir el vostre exemplar. La secció i lectura de demà correspon a l'escriptor Jordi Puntí i el seu llibre Les maletes perdudes. I encara tenim més coses per comentar-vos. Si ara érem el bon pastor, doncs marxem cap al centre de Sant Andreu, a Can Fabra, i veurem doncs que hi ha per demà una d'aquelles lectures interessants, com per exemple la que s'inclou dintre de la lletra petita al racó dels pares, primeres passes, una audició sobre la rogueta goluda a Can Fabra. El Centre Cultural Canfabra del carrer del Segre número 24 us oferirà demà dimarts a les 11 del matí i dins del cicle Lletra Petita al racó dels pares primeres passes l'audició La Rogueta Goluda a càrrec d'Anna Ros. Com sona La Rogueta Goluda quan l'explica un violoncel? És per a una edat recomanada d'entre 6 mesos i 3 anys i l'entrada és gratuïta. I ara tornem cap a Canfabra i trobem a la biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra que busca nom per la seva mascota.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 Si us apropeu a la sala infantil de la biblioteca Ignasi Iglesias Can ja l'haureu conegut. És un ratolinet petit i eixerit. De moment no té nom i us engresquem a fer propostes. Per tal de participar-hi, veniu a la biblioteca i ompliu el qüestionari. Les votacions es faran durant aquest mes de febrer i l'1 de març ja tindrem el recompte de vots i es farà públic el nom. Doncs ara, si us sembla, ens n'anem cap al casal de barri de Congrés Indians, ja que organitza classes de repàs. El casal de barri de Congrés Indians ajuda a escolars a fer els deures. Dos dies a la setmana, el dilluns i el divendres, una mestra fa repàs amb els alumnes que hi ha apuntats. L'activitat costa 15 euros al trimestre. No són a l'escola, són al casal del barri de Congrés Indians. Dos dies a la setmana, aquests nens i nenes hi fan els deures escolars amb el suport d'una mestra. La Thierry i la Hinoa fan els exercicis de castellà. Com elles, sis infants més d'entre 7 i 12 anys van al casal a fer els deures. En una hora i mitja tenen temps per avançar la feina i si l'acaben poden dibuixar. Molt bé, doncs encara ens quedem al casal de barri de Congrés Indians perquè s'hi realitza un taller de jocs i danses en família. El casal de barri de Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, us oferirà demà a les 12 del migdia un taller de jocs i danses amb famílies. És una activitat dirigida a famílies amb fills d'entre 2 i 6 anys. Per a pares, mares, fills, avis, germans, tiets, tietes, ens divertirem tots plegants fent jocs, baix i expressió corporal al ritme de la música. Cal inscripció prèvia i l'entrada general. És de 5 euros per als adults i 2 euros per als infants. I atenció perquè Sant Andreu és una font cultural molt important fins i tot tenint en compte el fet que fins i tot eh, exportem doncs, cultura a d'altres llocs. És el cas de Carme Portacelli que desembarca per primer cop al Teatre Romea. La directora Carme Portacelli desembarca per primer cop al Teatre Romea amb la companyia Andreuenca, Factoria Escènica Internacional. Tot i que aquest grup es va posar nom al 2006 estrenant l'agressor a la nau Ivanov, Fortachelli remunta a finals dels 80 per trobar els inicis d'una llavor que ara ja és un fruit contrastat, després d'haver actuat a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya amb l'auca del senyor Esteve o en l'espectacle inaugural del Festival Grec amb l'obra Prometeu. A partir d'aquest dimecres representen Conte d'hivern, un muntatge que ja es va estrenar fa unes setmanes a temporada alta. La factoria escènica internacional ha arribat a Shakespeare després d'haver bregat constantment amb dramaturgs contemporanis. L'escriptura fragmentada, el pes polític dels textos, la música que s'empelta amb naturalitat a la dramatúrgia són un llenguatge que ara porta emoció i proximitat al públic en un text traduït per Joan Sallent. El traductor celebra la posada en escena de Portagelli construïda amb audàcia i respecte. Molt bé, doncs tal com us dèiem, eh, la companyia Factoria Escènica Internacional doncs, ha deixat de banda el lloc on va néixer, la Nau Ivanov, i es presenta ara eh, per primer cop al Teatre Romea doncs, per a un públic més ampli. I ara ens doncs, n'anem una altra vegada cap a la Sagrera i, es, i anem a saber doncs, de què va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 Aquest programa d'equipaments ocuparà deu grans solars. En gran part aquesta operació ha estat possible gràcies als espais que s'obtenen per a la construcció de la nova estació de la Sagrera i del túnel de l'Ave. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres l'horari és de 4 a la tarda a 9 de la nit i dijous de 10 del matí a 2 del migdia amb una parada fins a les 4 de la tarda que torna a obrir fins les 9 del vespre. L'entrada és gratuïta. Doncs, si voleu, encara us podem comentar alguna cosa més, com per exemple els murs amb valor afegit, que és una exposició que es realitza al Centre Cultural Can Fabra. Per a l'economia, la ciutat esdevé un espai d'explotació i d'intercanvi de mercaderies, i l'urbanisme és servidor del profit més que no pas de la cultura. Diem que la persona és lliure, però està inserit en xarxes que fugen del seu control, inhibeixen la seva capacitat d'iniciativa i de creació i li impedeixen mantenir una relació efectiva amb la seva cultura i el seu propi passat. Molt bé, doncs això realitzarà fins al 25 de febrer a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. Ara, donar-li les gràcies a en Xavi Alvarez per la seva participació en aquest programa i també a Mireia Gutiérrez, moltes gràcies. A tu també, Jordi. I nosaltres, doncs, que marxem. Ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda.